Hmm. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu, poštovani gledatelji. Dužnosti muslimana prema muslimanu su današnja tema. Kakvi treba da budemo? Da li smo takvi? Da li znamo kakvi treba da budemo? Da li radimo ono što ne smijemo? radimo sigurno. U večerašnjoj emisiji pokušat ćemo malo više približiti sa stanovništa Kur'ana i hadisa posljednika sallallahu alaihi ve sellem u suštini kakav treba da bude musliman. Prije same... Uh, Teme koje ćemo obrađivati poslučenu prilog. Odnosi među muslimanima u svjetlu Kur'ana i suneta se temelji na dva osnovna principa ili načela, a to su islamsko bratstvo i lijep ahlak, odnosno moral. Allah Đelešanuhu u Kur'anu nazvao je muslimane braćom objavivši. Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata, i bojte se Allaha da bi vam se milost ukazala. Ovi bratski odnosi nisu ustavljeni mjestom, vremenom niti ograničeno krvnom vezom, profesijom, klasom, rasom i nacijom. U vjerodostojnom hadisu Muhammed Alihi salam, je rekao kod koga se nađe troje osjetiće slast imana da mu Allah, Đelešanuhu i njegov poslanik Alihi salam, budu važniji od svega ostalog zatim da mrzi povratak u nevjerstvo kao što mrzi biti bačen u vatru i treće da voli brata muslimana samo u ime Allaha. Druga stvar koja određuje kvalitet odnosa među muslimanima jeste islamski ahlak odnosno moral. Bratstvo, prijateljstvo i bliskost među muslimanima posjedice su lijepog ahlaka i lijepog ponašanja, a koji je opet posljedica i produkt iskrenog vjerovanja o Laha Đelešanuhu i dosjednog sljeđenja Kur'ana i suneta poslanika Muhameda a.s. Lijep ahlak obavezuje na ljubav, međusobno prijateljstvo i slaganje, dok loš ahlak prouzrukuje nesporozume, svađu i mnoge druge negativnosti, makar se radilo ju muslimanima. Imam tirmizi biljaži hadis poslanika alihissalam u kome je rekao, nema ni jedne stvari da će biti teža na vagi na sudnjem danu od lijepog ahlaka. U drugom hadisu Muhammed alihissalam kaže, najdraži meni i najbliži na sudnjem danu bit će oni sa najljepšim ahlakom, a najmrži meni i najudaljeniji od mene na sudnjem danu bit će oni najgorijeg Hlaka. U okviru bratskih odnosa među muslimanima, odnosa koji su prožijeti lijepim ahlakom i ponašanjem, možemo govoriti o međusobnim pravima i obavezama muslimana kao na primjer. Kada ga sretnije treba ga poselamiti. željeti bratu što i samom sebi, odnositi se prema njemu na najljepši način, prelaziti preko eventualnih grešaka i uvreda, te upućivati doveza njega u odsutnost. Svi ljudi griješe, neki više, neki manje, neki češće, neki rijeđe. Uvrede se dešavaju najčešće uslijed rasprava kada se čovjek teško kontroliše te dugih besplodnih sjedenja koja su obilježena prenošenjem tuđih riječi. Čovjek posjeduje želju za isticanjem i dokazivanjem ispravnosti svoga mišljenja što dovodi do mnogih dunjalučkih sporova i parnica. Međutim, ako i dođe do svega ovog, vjernici moraju prestati i tražiti halala jedan od drugog Ima, poštan gajatelji, kao što smo mogli vidjeti u samom prilogu, ovaj tema je jako aktualna i ona je naša svakodnevnica. Današnji naš gost je Hafiz Ali Rahman. Esalamu alaikum, rahmatullahi wa i dobro vam došli. Veliku salam, rahmatullahi wa barakatuhu, ubolji vas našu. Tema je jako aktualna, nešto što nas tišti, boli, nisu baš onakvi kako treba da budu odnosi između muslimana, pa evo možete nam približiti... Uh, stav Kur'ana i hadisa poslanika sallallahu alaihi uh, wa kakvi treba da mi budemo jedni prema drugima. Euzbil lah mine şeytanirrađim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah uzvišen je Allah jalla še'nuhu u Kur'ane kerimu kao i poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svom časnom sunnetu uči muslimane da čine dobro svakom biću da čine dobro svemu onome što ih okružuje čak i ne živu, a što ih može koristiti i što može unaprijediti njihove živote Uzvišeni Allah muslimane uči i naređuje da čine dobro nemuslimanima da se prema njima na jedan uljudan Ako je komšijski na krajnje dobro namjeran, komšijski odno, način odnose Da im ne zulum i nepravdu A posebna naredba dobročinstva Odnosi se na muslimane jedne sprem drugih Kao što je uzvišeni Allah teba, rekeva ta'ala Na Naredio, preporučio I kao što nas podučava A isto tako i poslanik vasallam, Da jedni drugima činimo dobro Da jedni drugima pomažimo Da jedni prema drugima budemo Blagonakleni Da budemo susretljivi Da budemo dobro namjerni Da budemo iskreni i tako dalje Sve što dobro u najširem smislu riječi Znači Još veća je obaveza Ili strožija je zabrana Činjenja lošeg Svemu onome što okružuje jednog muslimana, počevši od neživog svijeta, počevši od živog svijeta, biljaka i životinja, počevši od ljudi nemuslimana, a posebno se zabra na činjenja lošeg, neprijatnog, neugodnog, jednog neljudskog, nefer odnosa, odnosi u toj nekoj relaciji ili korelaciji između muslimana i muslimana. Zabrana činjenja zla ili činjenja lošeg ili nanošenja šteti, stvaranja neugodnosti muslimana prema muslimanu je toliko uh, podignuta na taj stepen u islamu da uzvišeni Allah neće praštati grijehe koje ljudi učine jedni prema drugih ukoliko je riječ o nepravdi, a pogotovo ako nepravdu ili nešto što nije ljudski, Učini musliman spram drugog muslimana. Uzvišeni Allah tabareke ve teala ta je za teobu, za iskreno pokajanje jednom vjerniku muslimanu spreman oprostiti čak i one najveće i najteže grijehe koje učini ispram njega kao gospodara. U toj nekoj vertikali, to jest u odnosu između između roba i gospodara. Uzvišeni Allah je teobu njegovog roba spreman i oprostiće čak i najteže grije inshallah taala. No međutim grijeh koji čovjek učini prema drugom čovjeku, a posebno se musliman prema muslimanu, do te mjere je podignuto to u islamu na taj stepen da Allah te bareke ve taala to neće praštati. I zato islamski učenjaci su kazali, kolika god je obaveza muslimana da mu pomogne, ona je ipak manja od oni zabrani da mu se učini ili nanesi šteta. Dakle, ukoliko bismo birali između toga da muslimanu pomognemo ili, s druge strane, je nam preče da mu pomognemo i s druge strane da mu se ne do Bogu načini šteta, veća je zabrana u tome da se muslimanu spriječi nanošenje šteti, odnosno naredba, da se spriječi nanošenje šteti, nanošenje zuluma i svega onoga što će ga ezijetiti, nego da mu pomogneš. Dakle, preče je muslimanu neodmoći Ne učiniti mu neku neprijatnost, nego mu pomoći. Da, kao što kažu, ako mu ne možeš pomoći, ne možemo ni odmagati, ali mi smo nekako tu i najspremni na taj neki tam, drugi tam. način da radimo. A, evo, imat ću priliku, ako Bog da i na samom početku, poslušati odgovore na a, pitanje prvo koje smo imali u anketi, da li su naši sugrađani upoznati o tome da a, šta je to što ne smijemo drugima raditi i poštenog gledatelja ono što... A je U ovoj emisiji, što će biti interesantno, da smo malo napravili razliku što tiče ankete, nismo samo na ulci pitali i posjetili smo neke kafiće da vidimo da li one koji odlaze u kafićima znaju nešto više o ovoj temi. Kao prvo ne treba trebalo govoriti jedno protiv drugih. To jest, ne bi gibet, ne bi trebalo govoriti za ljude u njihovom odstvenu, što ne bi sam volio, što ne bi on volio da se priča za njih. Kao prvo. I trebalo se svako baviti svojim životom. Ljudi ljud se prijetišno baviti tuđim životom, a oni koji nemaju samog svog. Od toga bi kreali. Šta ne smijemo? Ne smijemo se ponižavati, vrijeđati, ne trebali imati ni loše mišljenja. Pogotovo ne iznositi loše mišljenja o braći ne smijemo na sav osud Gujaratu tamo ima oni nekoliko stvari koje ne smijemo ne smijemo uhoditi sumnčiti, ogovarati. Pa znači ne smijemo nećobno znači un o, unosti razdor, znači da je jedan musliman kao pojedina znači unese razor, znači to obraćamo se mana. Naši to onda znači ne smijemo da unosimo laž društva, znači da unosimo pogrešan dio vjere, znači znamo dosta muslimana koji unose znači Naci potpuno drugo od onoga što su nebržijih poslanika sallallahu alejhi i ne znam baš drugih. Znači potpuno znači drugo mišljenje unosi sva mišljenja i tu dolazi do razdora. Znači jedni SATA je ovako, drugi bukvalno drugi ovo ono i tu nastaje mnogo priča. Znači, znači da većina ljudi ne zna za koju priču se odluči. Ne smemo govarati, ne smemo potvratati brata muslimana. Ne smemo ne znam tu više. Hajde zbunio se za dalje. Čekaj, šta ne smije jedna pravo drugom rad? To su ni standardna pitanja, što ne smije, ne smije nam se lagati, ne smije nam ogovarati, ja gibetit. Ja ne znam, to bilo to. Je. Ako je zaručio devojku, nema pravo da zaruči to isto, da ga time ugrozi, e, to je to otprilike. A što ne, ne smijemo još jedni prema drugima raditi? Pa da, ne smijemo ne ogovarati, ne smijemo isticati mane brata muslimana, ne smijemo prenositi reči ako bi te reči uh, ugrozili njegovu ugled ili dignitet ili slično tome. To je otprilike stvari, ne smijemo proliti krv brata muslimana ni slučajno. To je nešto otprilike što mi sad pada na pamet. A ne smijemo ogovarati, ne smijemo izdati brata muslimana, ne smijemo ne smijemo mu, znači, se ono što, što, što su negativne osobine, to ne, ne smijemo raditi. Naći jedan drugog ne smiju, znači lagat, prevariti, iznemerit, dati je manet, ne smiju ponjevjeriti. Poštovati jednog drugog. Naći prvo poštenje prema roditeljima, rodbini, komšijama. Kad sredimo znači stanje u svojoj okolini, onda se očekuje stanje u društvu da se i u državi, i u gradu, da se to popravi. Svedok mi ne budemo na sebi, radili na sebi, teško da, da, da može se reći da možem nešto uraditi u jednom džematu, u jednom gradu, u jednoj državi. Kad mi promijenimo sebe, budemo bolji, onda ako očekujemo poboljšanje. Pa ne smijemo da potvorimo, da govorimo da, da, da, da pričamo loše, da, da, da otkrivamo neke mahane brata muslimana i tako treba treba to prekrivati, za Češanu kaže ko prekrije mahanu brata Moslimana, ja ću prekrijeti njegovu. Pravam, ne smije bređati nacionalnu drugu i tako. Šta još? Ana, treba biti korektan i zaboraviti ono što je bilo prije sve, neka davno, i normalan život početi živiti. Evo imali smo interesantni odgovora. Ono što se može generalno zaključiti da ipak ovi e, naši sugražani koji su anketirani da znaju koje su to stvari koje ne smijemo raditi. Evo vaš komentar. U pravoste vidi se da, da, da ko, koliko možemo primijetiti, da je uglavnom e, ispit, ispitan i dio populacije bi bila omladina, da je se omladina uveliko e, susredla sa tom materijom, sa pričom o tome šta muslima ne smije ili šta ne bi smio, šta ne bi trebao raditi drugom muslimanu. E, kao što smo kazali u uvodu u ovu emisiju, bitno je spomenuti da musliman u osnovi ne čini štetu nikome i ničemu. E, I ne muslimanu i e, ne ljudima, odnosno životinjama ili bilj, biljnom svijetu, kao ni svemu onome što će e, na bilo koji ne, način e, nanošenjem štete predstavljati štetu samome njemu. Pa čak se radilo i o predmetima. To je u osnovi tako, a to se posebno odnosi, ta zabrana je posebna, dakle, kad se u pitanju muslimani. Omladina mašala je susrela tu materiju negdje, vjerovatno čitanjem, slušanjem, predavanja, dersova, hudbi, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, Uh, interesantni su odgovori gdje oni obrazlažu čak uh, do detalja, spominju stvari koje možda ni nama samima od prve ne bi pale na pamet. Šta se, šta se ne smije činiti sprem muslimana, što znači da imaju znanja, imaju te materije u sebi, ali je uistinu pitanje uh, zašto mi svakog dana svjedočimo među muslimanskim, odnosno među ljudskim problemima Uh, koji su ni manjeni više između dva muslimana, čak šta više između dva brata muslimana, rođena brata pokrve. Ja ću vam morati uh, navesti jedan primjer iz svog ovaj, života gdje sam skoro sustrao jednog uh, čovjeka, jednog čestitog muslimana koji radi u jednom od općinskih sudova kod nas ovdje u našoj državi u Bosni i Hercegovini i koji, je, koji me lično zamolio Nimanje ni više postoje ili mogućnost da imame da ljudi koji odvjere, da ljudi koji pozivaju u islam i govore ljudima u islamu da skrenu pažnju, nimanje ni više pazite rođenoj roditeljima, starim roditeljima da za vrijeme svoga života obave podjelu imovine I ja ga pitam zašto? Zato što kaže zagrnuti smo u sudovima sa problemima između rođene braće i rođene se ni manje više oko oko međa, oko nekih sitnih nebitnih stvari, zbog strašnih problema, čak i smrtnih slučajeva koji se dešavaju među ljudima. Dakle mi vidimo da ljudi naši znaju šta musliman ne smi rat muslimanu. A problema ima. Međutim problema ima I, i ne trebamo ovaj zaklanjati dakle svoj pogled sa tih problema, ne trebamo to ostavljati pod tepih, to treba iznijeti, uh, susresti se i pokušati tražiti rješenje. U čemu je problem? E, nije uopšte pitanje e, da li ima problema. Mi znamo da ima problema. I nije pitanje znaju li naši muslimani šta ne smije učiniti. Evo vidimo da znaju šta ne smije učiniti. Pitanje ipak zašto se to sve dešava, šta je glavni šta je klica tih problema, razumijete li? Znači evo, otklonili smo neznanje kao neznanje. Ja vjerujem da 95% od naših muslimana bošnjaka Čak i žena koji ne slušaju hudbe u džamijama da kada bi ih upitali šta ne smiju činti prema muslimanima ili muslimankama da bi naveli sve ovo što smo imali priliku čuti u anketi. Ali šta je problem? E, moramo se osvrnuti i kazati da je problem e, doživljavanje vjere, istinski takvalok, istinska bogobojaznost. Uh, ono što je poslanik sallallahu alaihi ve sellem uvjerovao što je u hadisu kazao al uh, ihsan an ta'budallaha kanaka tarahu fa Dobročinstvo najveći stepen u islamu koji se može postići. Dakle i islam i iman su ispod ihsana. Ihsan je ona gornja stepenca na koji se musliman popne. Dakle on je uh, to je šlag u islamu. A to znači da se bojiš da ćeš svijestan Allaha te bareke ve taala kao da ti njega vidiš. Takvu svijest izgrati sebi, kao da ti vidiš svoga gospodara. Jer iako ti njega ne vidiš, kaže Muhammed sallallahu a sellem, on tebe vidi. Kako je kazao imam Gazalija u svome ihja'u, kaže da se da budeš svjestan Allaha šenuhu, eh, eh, da ga vidiš eh, eh, pa makar se radilo o poređenju eh, crnog mrava u crnoj noći ispod crnog kamena. Iako si, iako si na, toliko onemogućen da vidiš gospodara svoga. Znači nismo mi u poziciji da ga vidimo. Ali da zamisliš da iako si u takvom stanju, crni mrav, u crnoj noći, ispod crnog kamena, da ipak tvoje srce toliko bude svjesno gospodara, Allaha te barke, da ga doživljavaš i na taj način da se suzdržavaš od svega onoga što je tvoj gospodar tebi zabranio. Kada smo kod ovoga, Spomenut ćemo i osvrnit jedan hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam Kojeg bileži imam Tirmizi i kojeg bileži imam muslim u svome sahihu Od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala Anhu U kojem je poslanik alaihi sallatu wa sallam svoja sahabe oko sebe pita u jednom prilikom I ovaj hadis će nam zorno oslikati našim muslimanima i svima nama Da vodimo računa, subhanallah, koliki je grijeh kod Allaha ogriješit prema drugom muslimanu Taj grih može biti učinjen rukom, može biti učinjen nogom, može biti učinjen okom, može biti učinjen jezikom, može biti učinjen na razni način, ali sve ono što će povrijedit tvoga brata muslimana, makar on tebi ne odavu dojam da si ga povrijedio, makar ti prešutio, makar progutavu, ali se bojati da nekoga ne povrijediš. Pogledajte, poslušajmo samo ovaj hadis. Kad je poslanik Ali Slatov Islama uh, svojima sahabima, znate li vi ko je najveći bankrot. Ko je najveći bankrot? I sada ashabi odgovaraju ono, je ljudski, kako ljudi rezonuju. Dunjalučki. Jeste. Kalu, el mufli su fina, mella dirheme lehu vella meta. Kao što bismo ja i vi odgovarili. Kaže, među nama je Allaho poslaničak, bankrot su ljudi koji nemaju ništa od imetka i koji nemaju novaca, nemaju dirhema, nemaju dinara, nemaju marke. To su bankroti. To su ljudi koji su kokuzi, jel? I danas I, biveće na nas tako. Tako, tako, i mi bismo tako rezonovali. A kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam i u istinu etaku kaže in el inna min ummati man yom al bi salati wa zakati wa kaže pravi muflis pravi bankrot pravi nesretnik siroma fukara je onaj koji izmog ummeta pa ste nije rekao iz nekog drugog umeta od muslimana čitav život je musliman i dođe na sudnji dan, bi bisalatin, wasijamin, vazekatin, i klanjom namaz, i da, postio ramazan, i davao je redovno zekat. Sve to radio. Pazite. Međutim, wa je ti kad šeteme hada. Međutim, došao je u isto vrijeme, a vrijeđao je ljude. Wa kadefe hada. U isto vrijeme, došao i, i klanjao je, i postio i sve, ali je potvarao ljude. Nekom je rekao zinalučar, nekom je rekao pokvarenjak, nekom je rekao lopo, bez osnovi, bez razloga, znači vrijeđao, potvarao ljude. Wa yati wa Nekome je kaže uzo imetka, uzo nečiji hak, uzo nečije pravo, nije mu dao ono što je zaslužio. Wa safaka damu hada. Nekoga je udario, prolijao mu krv. Wa darabe hada. Nekoga je fizički nasrnuo. Wa zliedioga. I onda kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasenati. takav će na sudnjem danu doći pa će bit uzeta njegova dobra djela i ono što je klanju i što je postio i što je davo zakat i što je obavljao hađ, i što je pravio hajr česme i što je gradio puteve harpu dobrih djela dobrih djela međutim fa fe iza faniyat hasanatu njegova dobra djela će bit davana onim ljudima koji mu je činio nepravdu kaže ako mu nestane dobrih dijela a nije se još podmirila pravda kaže onda će فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ سُمَّةْ تُرِحَةْ فِي النَّارُ فَإِذَا فَنِيَتْ قَبْلَ اَنْ جُقْدَ مَا عَلَيْهِ kaže pri nego što se dakle podmiri pravda a nestalo mu dobrih dijela onda će njegova loša dijela njihova loša dijela biti na njemu na lijeđa سُمَّةْ تُرِحَةْ فِي النَّارُ Pa će on ponijeti grijehe onih ljudi kojima je činio nepravdu, prema kojima se odnosio nefir, prema kojima nije bio dobar, kojima je činio zulum, je činio... Ovo, ove ili one grijehe. Pa će na taj način izgubiti svoja dobra djela, a dobiće će grijehe onih ljudi kojima je činio zulum. Zašto? Zato što uzvišeni Allah neće opraštati te hakove između ljudi. Ja sam povredio vas na bilo koji način, To dok ja od vas ne zatražim halala I to dok vi meni ne halalite Uzvišen je Allah to na sudnjem danu Neće uopšte htjeti da tretira Jer kaže poslanik sallallahu i vesellam u hadisu Koji bilježi imam tirmizi Imam muslim Kaže će biti, odnosno, e, prava ljudi će biti na sudnjem danu uspostavljena Odnosno da će se svakome ono što zaslužuje Ili namjerit se svakome onu što je izgubio na dunjaluku. Na ovaj način na koji smo sad malo prije spomenuli. Čak dotlaka je da će i ovca koja je izgubila rog od druge ovce, da će i među biti suđena. Poznat je stav kod učenjaka da, u, u islamu da, da ne, životnje neće polagati račun. No međutim zbog pravde kao principa i sistema na kojem je Allah stvorio nebesa i zemlju. Allah će čak tražiti da i životinje koje su učinile na jedan način štetu drugim životinjama, da će se poravnati na sudnjem danu i onda će Allah usmrtiti. One neće biti ni kažnjene, ni nagrađene na sudnjem danu. Dakle, subhanallah, uh, voditi računa o tome da se nekome ne učini nešto, ono što bi se u našem narodu kazalo, nažalo, Da nekoga zaboli glava od tebe, da, se, da nekoga duša, da unutra osjeti nek, neki stisak, je velika obaveza na muslimanima. I o tome ne treba samo znat, subhanallah. O tome ne treba samo pisat, i o tome ne treba samo čitat i govorit. O tome treba uh, i čitat, i znat, i pisat, i živjet to sve što, što, što se zna. Uh, ja zato apelujem uh, sa uh, ovom prilikom na muslimane koji imaju to znanje, da se to znanje živi. Jer uzvišeni je Allah, djel dešenom, na jednom mjestu opisuje uh, na jedan ružan način ljude koji imaju znanja o neživijega. Pored ih Allah dželle šanehu samagarsima. Jer kaže uzvišena u suri Džumaa: "Mesa lladina humilut tawrat thumma lam yahmiluha kemesalil himar Oni koji imaju znanje o Tevratu, koji su imali znanje, znali su Allahovu vjeru. Međutim nisu je živjeli, nisu je slijedli, slijedli kao to su poput magaraca koji imaju tovar knjiga na svojim leđima. I zato je šehiho l'islam ibn Temija rahmetullahi ali jednom prilikom kazao kaže čovjek koji ima znanje koji ima znanje, ima neku informaciju o nečemu, a ne živi to znanje, je kaže poput ubice koji se pusti iz zatvora i damo se pištolj on sa, tvojim, sa tim svi, svojim znanjem on ne koristi nikome oko sebe čak ni sebi, on je jedna opasnost za ljude oko sebe. I zato je ovo poziv uh, našoj braći i našim sestrama, našim muslimanima i muslimankama da dobro vode računa o tome da se onekoga ne ogreši, posebno o muslimana, jer te grije Allah neće praštati. Zamislite da imate nekoga na dunjaluku koga si, kog si mrzio, nisi ga volio. I dođeš na sudnji dan, on ti, on ti uzme tva dobra djela. S pravom, s pravom, jer Allah će tražiti pravdu. I zar to nije subhano, ali vallaj to je najveći bankrot čovjeka. To je veći bankrot nego da čovjek čita svoj život, proživi u zinaliku i u alkoholu, ne uzubi, lajte Allah, utječemo se Allahu od toga, jel? Ali živjeti vjeru i klanjati i postiti sve i na kraju sve izgubiti i to od onih koji nisi volio, je u istinu nesreće. Da još malo pojasnimo konkretno od ovog hadisa da ne bi neki pogrešno možda shvatili, uh, imamo dosta prilike da čujemo one rečence kad vidim uh, koji ide u džamiju, ja neću, pa da ne bi sad uh, dobili dodatno opravdanje neki da. koji ne praktikuju vjeru uh, iz ovoga hadisa da kaožu, e, ja sam ošla super, a nema ništa od toga što da. se tiče praktičnog djela i uh, s druge strane da se još ne bi ovi razočarali koji klanjaju i na da. drugi način kako sa te dvije stvari... Da. Znači jedna je stvar da je uzvišeni Allah ljude i džinne stvorio za ibadet njemu e, To je osnova Osnova e, Nadam se da neću, da mi se neće skrenuti prije nego što jednu digresiju napravim korisnu Kad smo kod ovog ovdje momenta e, Allah je stvorio ljude za ibadet Samo ibadet, samo Mi nemamo drugi Kad bismo računali svoj život Kad bismo razmišljali o njemu Istinski šta vrijedi u našem ovom životu Iskren čovjek će zaključiti to njegova seđda. Njegovo robovanje, Allahu te Tebari. Ako misliš da je vrijedno živjet zbog hrani, zbog pića, subhanu la, to tek vidiš kada se Ja koliko to nije baš... Te... Čak bude muka neki. Muka, a onda opet izglediš. Oni koji misli, znači sve što je... Dunje, spoznaš jednostavno da je tvoja najveća svrha ovog življenja spoznat i robovat svome gospodaru. Kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Poznata hadiskucija, da, da, da je u noći mi je rađa sretao poslanike i da mu je uzvišeni Allah naredio tada namaz, pa kada mu je Musa al-Islam govorio vrati se svoj meni. Allah je u početku naredio 50 namaza dnevno. I znate šta je jedan učenjak, jedan alim, šta je sračunuo? Kaže, sračunuo sam da 50 namaza dnevno znači svaki 28 minuta klanjata. To je poslaniku došla prva naredba? Prva naredba je bila nam je rađu da je musliman dužan klanjac 50 puta danas. I kaže, interesovao sam šta znači to 50 puta. Kaže, kad, kada sam sračunao da to znači dva, svaki 28 minuta ideš ponovo klanjaš. Budiš se na večer, klanjaš posao, opet ideš, klanjaš, jedeš, opet iš. Taman kaže, do sam podijelio, obzirom da ti treba jel, za jedno poodne, treba ti 10 minuta, znači bio bi slobodan svakih 18 minuta. Za svakih 18 minuta opet ideš klanjaš 10 minuta i opet si 18 minuta slobodan. Svaki 28 minuta namaz. Kaže, isto ga sam shvatio da je suštinska božija namjera Allahova tebareke kebetala bila da je čovjek stvoren radi ibadeta njemu. Ništa drugo, ni jelo, ni piće. No, međutim, obzirom da je Muhammed s.a.v. znao ka, uh, poučen pričom Musa, ali i s.a.v. dobio informaciju kako je to ljudima teško, sinovima ademovim. a Allah je to opet znao i svoje milosti je namaz kraćivao na 40, pa 30, pa 20, pa 10 i na kraju 5 Muhammeda l.a.v. Ja bilo stil više da ide pitat jel da nam sad smanji ispod pit namaza. E, vi ste pitali oko tog namaza. Dakle obaveza je namaz, za tobe nema priči Nema opravdanja. Nikog. Nema opravdanja. Ja ne mogu ići u džamije, ali ne moraš, u prvi saf alhaj makar u zadnje. to je to je naš odgovor. Znači, ako neko smeta iz prvog safa, ide makar u zadnji, ali namaz je obaveza. Ovaj hadis kojeg smo mi spominjali, da će doći ljudi koji su i klanjali, i postili, i davali zekat, i, i, i tako dalje, i tako, a sve će to izgubiti, je zapravo upozorenje, odnosno jedno obavještenje, da je moguće da bude e, ljudi koji praktikuju vjeru, a da se nisu okoristili svog namaza. Da nemaju fajde od svog namaza. Nj, jer, pazite, kaže uzvišen Allah, inna salate, Tenha anil fahša i valmunker. He, ovo su velike stvari. U Allah kaže, klanjaš spodne, čovječe ti treba da shvatiš da za vrijeme tog namaza da, da, da te obasjava božanska svjetlost. Ti si u razgovoru sa svim gospodarom. Kako možeš klanjati podni namaz, a da ne izađeš bolji iz toga? Ili bar da ne izađeš loši? To je upozorenje onim našim mnogim bošnjacima, Kaže, subhanallah, žena i klanja i posti i sve Kaže od nje komši je rahat nisu Niko rahat od nje Njena djeca u kući nisu rahat od nje A kamoli komši i prijatelji I zato znamo pouzdan hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam u kojem, je dož, do, u kojem je rečeno da je neka žena presela Koja i postila i sve Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam Obavijestio da je ona upravo stanovnica džehennema Zašto? Pa je kazao da je to bila žena Ispostavilo se na kraj da je to bila žena koja i klanjala i poslila i sve, no međutim ona nije sebe odgojila kroz taj namaz. Ona je i klanjala, ali nije, taj namaz nije odgojio, nije uticao da ona ne čini zulum. Komši svađa se, petlja, čini ne, nepravdu, niko joj ne, nije dobar, svi joj smetaju ono što se kare posipa vodom sa prozora kogod prođe ispod kuće. Ukratko, e to to to je ukratko zaklet. Ukratko rečeno u smo nekom ako nismo baš svati u Beluščinu i nerad. Bitno je da naši muslimani svate da namaz, post, Ramadan, to treba da ostavi traga na nama. I u istinu ko, ko ima neko iskustvo sa vjerom, ko ima iskustvo sa vjerom, e, sam sebe može ocjeniti koji je namaz najega uticao. Koji namaz je ostavio traga na njega. U istinu se nama svima nekad desi da klanjamo i tačno se ispostavi ono što je poslanik Salaseden kazao u vjerodostru na hadisu, neki će ljudi imati od svog namaza koliko? Pola. Neki će imati trećinu, neki petinu. Neki neće imati ništa od namaza. Klanjava Klanjaga naku. Isto ko što neki ljudi... Ovaj... A neki će imati kaznu. Neki će imati kaznu jer ga proklinje namaz. Oni koji se izigravaju, prebrzo klanjaju, nemaju skrušenosti, smirnosti i tako da. Dakle, ovaj namaz je obaveza. Sa namazom ćemo, ako uvode i sa ibadetom, dostaći velike deređe kod Allaha, te bareke veteala, ali se treba odgajati, odnosno pri, treba nastojati da taj namaz ostavi na nas. I svaki ibadet, drugi. Dobro, ako ovdje imamo uzaleđeni dobri dijela namaza, ramazana, hadža i ostalog, pa eto, neko mi je nešto učinio. U nepravdi imamo što da. No. Možemo to povezati, oni koji to nemaju, nemaju šta nemaju. Pazište, ima poznata dilema kod učenja. Nemaju šta nemaju. Ne, ima ne, ne, poznata dilema kod naše uleme, kod velikana. Je bolji ovaj ne griješit, a u isto vrijeme ne, ne radi dobra djela? Ili je bolje griješit, a radi dobra djela? Ako je to uopšte moguće postaviti tako pitanje jer obzirom da su strasti, i šetani nemoguće da čovjek ne pogriješ, je Ali je bolje eto svez griješnje na minimum, a nema dobri djela, ili je bolje i pogriješit pa čak malo i više, al ima za to namaz. Kažu učinjaci, bolje je i pogriješti al ima dobri dijela. Razumije Razumijete? Jasno. Ako ti imaš nešto kod da laž, da šanka dođe pa će biti zalog, pa umakaćeš po djelt, valjda će ti nešto ostati. A šta kad dođeš nema ništa? Nema ni jednog dobrog djela. A još ćeš natovariti. Dakle, to treba Oni bude pocicaj naši, našim muslimanima da da čine hajde, da čine dobro, ali da se trude da tu vezu svoju sa gospodarom ostvare. Jer, pazite, nije ibadet propisan da se mi patimo fizički. Taj ibadet je propisan da mi u istinu duhovno osnažimo, da to bude prava konekcija s našim gospodarom. Da kad klanjaš namaz, da sebi kažeš e, pri namaza sam slagu, ne lažem više do, do, do mraka. Pa ako te opet šetan zavede, opet si jaciju, pa ćeš o, e, sutra neće slagati. Pa te opet šetan zavede, za treniraš, treniraš sabah podnik indija akšam jacija, svaki put se prisjeti šta si uradio, neću i to, kroz taj trening ti se pročistiš. A vladadne da se pročistiš. Ali ako ne razmišljaš o tome, onda to dođe kod fizikultura. Jasno. E, idemo dalje na sljedeće anketno pitanje. Bilo da li to naše sugrađenovi koje smo pitali da li znaju šta trebamo raditi šta, koja nam je dužnost jednih prema druge. Dužnost je slavaj muslimana prema muslimanu pa jesu te ovaj da mu pomognemo kad mu je najteže da budem uvek tu i u dobroj i u zlu ovaj da ga ne ogovorimo, da ga ne potvorimo. Pravo muslimano prema muslimanima. Da se, se poštujemo. Ne znam, da se poštujemo. Da... Sloboda druženja. Pa neko poštovanje ono, da bude realan, korektan. No, nema vređanja, neki nacionalni i tako onaj. Musliman muslimanima pravo da ispoštuju njegov hak. Da je dobar prema bratu muslimanu. Da, šta još beše, ne mogu sagijati. Pa znači je bilo jedan prema drugima, jest danas možemo smatrano da se na više znači da budemo skupa, da budemo braća, znači pa e, prvenstveno da da čuva njegovu čast, ovaj se zove da e, da ga ne ogovori, da m, ako je mogućnosti da mu pomogne materijalno ili ili čak i mentalno da ga podrži u, u bilo kom segmentu koji je od afirmativnog značaja za zajednicu. Obavezno muslimo s vama, mislim s ono, vama, čisto držati se pravila na činit drugim ono što ne želiš samog sebi činit. Znači, pa proćiva dobro pomagati ljudima. Veliko nepovjerenje među muslima što je jedna velika greška. Samim tim nepovjerenjem dajemo prostora drugima da nas, da, da, da, da kako se zove da nas rastroji u nekom smislu, da nas razjedini. Pa ne znam, prva dužnost, ja mislim da se volimo međusobno i onda iz te ljubavi da se fino ophodimo jedan prema drugom. E, musliman treba znači, poštovati drugog muslimana, znači vjerovati, Jednom, jedan drugom, biti iskren jedan prema drugom. Znači povjereni manet, ne znam Eto ima još možda neke stvari koje sad mi ne mogu na pamet pastiti. Treba da je muslima, muslimanu brat, ko što je slanik sa vasiljim rekao, da se držimo toga. Znači da, da mu pomažemo, da ga savjetimo ako je neki, znači, pametan savjet, da se posjećujemo, da... da... Evo kao što smo imali priliku čuti iz njihovih odgovora da su upoznati i sa onim što trebamo jednim drugima jel, da e, radimo od dobrih dijela. Pa evo, vaš komentar. Pa lijepo je, mašallahu. Fala Allahu kada mi imamo situaciju da, da vidimo da naši ljudi uistinu znaju i šta se treba i šta se ne treba i šta je poželjno i šta nije poželjno i to je malo mladi svijet. E, Uzvišeni Allah te bareke ve taala u jednom ajetu zorno slikovito lijepo na neki način sumira sve ono što bismo mi mogli sada spomenti u pogledu toga šta musliman mora ili šta treba, šta je obavezan čin prema muslimanu. U ovom ajetu je sažet i onaj farz što se mora, sažet je i onaj sunnet koji treba i onaj mustehab koji je poželjan. Dakle u ovom ajetu su te na neki način uh, osobine Vjerniko koji treba da ima spram drugog vernika. Poslušajmo sada ovaj ajet. Krećemo sa ajetom 2 ajeta pri njega da bismo uzeli kontekst. Kaže uzvišeni Allah te bareke ve taala u suri Ali Imran: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Boyte se Gehennemske vatre koja je pripremljena za one koji nevjeruju. واتيوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Ibudite poslušni Allah i poslaniku Slušajte njihove naredbe I savjete ako hoćete Da postignete milost Da vam se bilo Da bi vam se milost ukazala A onda Allah kaže وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَتٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْدُهَ سَمَوَاتُ وَالْأَرْدُ I trčite Nastojite Trudite se Znači natječite se uh, U borbi za džennet Koji je prostran koliko nebesa i zemlja Roidet lil mutekin. Za koga je pripremljen taj džennet? Za one koji su šta? Mutekije. A ova riječ mutekije upravo onaj takvalok koji smo mi malo čas spominjali. Ta, ta bogobojaznost, ta jedna unutrašnja svjesnost gospodara, ne samo znanje šta se smije, šta se ne smije, nego radit po onome šta se smije, šta se ne smije. E to je islam i to je takvalok. Uh, džennet koji je prostran kao nebesa i zemlja Allah je pripremio za one koji su šta? Mutekije Mutekije koji su čvrsto vezani za tu bogobojaznost E, u nastavku ovo sljedećeg ajeta Allah nam sada opisuje osobine onih koji su mutekije Onih koji zaslužuju taj džennet koji je prostran kao nebesa i zemlja Pa kaže Allah tebareke va teala Eladzine yunfiqune fiserai vaddaraai Kad je to su oni koji daju i pomažu i dijele svoje imetke i kad imaju i kad nemaju. Pazite, ovo je velika stvar. I kad njima pot, je potrebno, kad su I kad su si potrebno. stisti sam, si u belajima, ono, u problemima, ali kad treba dat, dajem koliko mogu. Može biti kod Allaha veći nego što je neko dao, pa prigovara brdo. I Allah na drugom mjestu u Koranu upravo opisuje ashave poslanika, li slan, koji su uglavnom bili siroti. Odu su ciromašni. Rijetki su ashabi bili bogati. Uglavnom su ashabi bili siromašni. Allah opisuje njihovu njegovoj tu na sadaku koju su davali kao velika djela. Ispominje u Kur'anu kaže: "Vajusirun ala anfusihi walau kana bihim khasaase." Davali su drugima iako su sami bili u potrebi. I zato Allah kaže: "Lentenalul birra hatta tunfiqu Nećete postići pravo dobročinstvo onaj suštinsko dobro, pravo dobro dok ne budete davali ono što mi najdraže. A što je za nas, najdraži ljudima? Glavnom, i metak. Gvalno, znači, jedna od osobina kojom Allah upozda, u, u, uh, opisuje temu tekije koji će dobiti džennet je to da daju, da pomažu, da stipendiraju, da učinje hajr i kad imaju i kad nemaju. Ja pozivam i sebe i sve muslimane, sve bošnjake, pogotovo one koji su imućni, da od svoga i imetka izdvoje pet stipendija da proberu pet hajirli djece koji će biti i doktori, i pravnici, i advokati, i imami, i hođe, i hađe, iz raznih oblasti. Neka i stipendiraju, inša Allah, neka se nadaju nagrade, jer, je, jer je taj imetak nešto kroz, kroz što je njima Allah vjerovatno omogućio dženne da dobiju. Jasno, samo ovdje da napomenemo koliko je s prve tačke bitno da odlučimo se da dadnemo imetak, možda je još bitnije da je iskreno radi Allah, a kako se s tim izborite? Apsolutno, pazite, uzvišenji... Da sad ne falim ono, ja dijelim, ja dajem. Sva, sav naš, iba svo naše robovanje... No to je uslov da bude primjenima? Svo naše, na, apsolutno. Svo naše robovanje se zasniva na tome da bude iskreno. Nije potrebno da zna ni brat, ni sestra, ni amidža, ni majka, ni otac, ni žena. Neke stvari čovjek čak će krije od samog sebe. Bježiš od samog sebe da ste u radiju. Ako, želi, Ako želiš pravu nagradu da Allah teba... I Allah u Koranu sp Vljadinu jufikune em male em male humri a nassi, la. Oni koji dijeli svoje ietke, koji daju koji pomažu koji koji koji, da bi jih ljudi vidjeli. Nemu je bitno, da on dobije certifikat, da dobije plakat, da dobije priznanje, da, mu, da ga ljudi nazovu begom jaggum, kaže Allah te bareke veala, ta tak vi ne vjeerju v Allahju poslannika. in ne vjruju sodi dan vve Kuranu takvi nevjeruju u Allaha i poslanu, والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فسا قرينا. Kaže oni koji daju svoje imetke da bi ih ljudi vidjeli i da bi se o pričalo ne vjeruju u Allaha i sudnji dan. I to je dovoljno upozorenje. Ali ovdje skraćajmo pažnju na jednu osobinu, a to je da muslimani trebaju dakle da, jer zašto Vidite, subhanallah, koliko je Islam sve povezano. Zar nas nije poslanik ali je islam u vjerodostojnom hadijesu područio Tehadu, Tehabu. Dajte hedije, voljet se. Kako je kažel naš narod, hedija je caru draga. A, a zar, zar može biti ljepša hedija kada neko od srca, bez prigovora, bez želje za izdizanjem, za isticanjem, bez želje da te učini svojim robom, kada ti sini hairi kada ti daje ovaj i olakšava ti neke tvoje životne potrebe. Pa na taj način Allah ovaj olakšava, odnosno uspostavlja jače veze među muslimanima. I vidite koliko je bitan taj među muslimanski odnos. To je u, to je jedan od sebebada čovjek dobije džennet koji je ko nebesa i zemlja. Allah prvo spominje to opisujući mu tekije u ovom ajetu kojima je obećao džennet, Allah spominje prvu osobinu da se muslimani međusobno dakle daruju da jednim drugima daju, da pomažu. Hajmo dalje. Znači, nastavljamo isti ajet. Well, Sljedeća osobina. Kaže, oni koji zbijaju srđbu. Uh, uh to tvoj... je... <laughs> oni koji suzbijaju... A ovo je teško postići. Šta li je teži? Sme je tati, ošamario te, odalamio te pod, pod nebitno. A ti zaboraš Zamislite, subhanallah, Ibn Taymij, rahmetullahi, u njegovo vrijeme bio neki učenjak, veliki učenjak, koji je čak i tekfirio Ibn Taymiju, rahmetullahi, proglašavao ga ono otpadnikom od Islama. Međutim, kada je preselio taj alim, Ibn Taymij je sam otišao u njegovoj poroci i rekao, sve što vam treba, nemoj slučajno da od koga drugog tražište osim od mene. Bezobradno da što mi je toliki belačini Toliko mu zlo nanio u životu, pa nije bilo mjesta i čovjeka kojem nije kojem je mogu a da nije ocrnio pred njim ovaj Šehoh Islam ibn Taimur Ahmedovali. Ali ovo je teška jedna osobina, međutim ovo je osobina koju može posjedovati samo vjernik jer je uh, osobina rahmeta, milosti, praštanja uh, to je u u u u osnovi primarna Allahova osobina. I zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisku imam tirmizi kaže Ar-rahimu ar rahman irhamu men fil ardi irhamu men fil sema Smilujte se onim koji su na zemlji pa će se vama smilovati onaj koji je na nebesima Naša milost i naše smilovanje jednih prema drugima Spremnost da se suzbiješ ono u sebi što ključa Razumijete ono kad, kad osjetiš da bi ga grizo ubima. El kad osjetiš da ti smeta i njegovo odjete smetati žena smetati i familja sam njegov vrat smetaj od od od, od una za 100 godina do do unaprijed 100 godina sve te smeta njegovo Ali kad ti to u sebi suzbiš kad to str, smiriš kad to razumijete to je osobina koja koju sam, samo častiti uzvišeni Allah jer je primarna osobina Allaha rahmet milost i dalje Allah kaže znači sad imate dajete jedni drugima miljete prva osobina Druga osobina, suzbijaš srđbu. Znači, popuštaš. Ti uvijek spuštaš loptu. I zato, je, zato sučenjac... Bio ili ne bio upravo? Bio ili ne bio upravo, ti spuštaš loptu. Jer pazite, svađa nikad ne donosi dobro. I svađa ne donosi samo bela između mene i vas, kao pojedinaca. Svađa donosi zlo koje se širi na moju familiju prema tvojoj familiji. Odnosno, na moj... evo, ajmo postepeno, na moju ženu prema vašoj supruzi. Na moju familiju prema vašoj familiji prijatelji naše familije prema prijateljima vaše znači to je zlo koje se širi zato su učenjaci kazali neslaganje dvojce muslimana nije samo neslaganje njih to je neslaganje stotina drugih i zato to treba izbjegavati kad prokuha u tebi znaj da treba da povučeš ručnu i da se smiriš treća osobina koju Allah ovdje spominje šta bi muslimani trebali urat jedni prema drugima kaže vele afina ni nas pažite Znači, ne, sa, prvo, si, prvo te ošamar joj te, ovaj, pa se ti ono strpiš. Ali Allah ne traži samo to. Sad ide stepenca više, pa se sve teže i teže. Kaže, sad je vela afina ani nas, da mu oprostiš. Istinski. Istinski da mu oprostiš, znači halalio ono mu potpuno. Za, zašto ovo Allah od Pa mi kupujemo džennet. Mi hoćemo džennet, Bova. Ko nije jedno strano dobiti. jednu običnu... Ovaj, uh, uh, lanenu tkaninu kupit da ne platite neku cijenu za to. Dunjalo, koji kod Allah ništa ne vrijedi. Mi, džennet, braću i sestre kupujemo. A džennet vrijedi onoliko da ga oko ne može, nije vidjelo, ni da ga pamet može zamisliti. Pa moraš ga nečin kupit. I ne samo to da ćeš time kupit džennet, nego ćeš sam biti rahat na ovom svijetu. Pasta je koliko je Allah opet milosti prema nama. Znači, hemti zato za to dadne džennet, hem ti rahat luku ovdje. I uistinu ljudi koji su spremni da suzbiju srđbu, kad te neko ne ljuti suzbiješ srđbu I plus mu oprostiš, to su najveće merakli na Dunjaluku Nema većih meraklija od tih ljudi, jer on rahat spava, rahat se budi On rahat zas zaspi, rahat legne, rahat dijete pošalje vani, nema, ni, nema u prsima ništa Zato su učenjaci kazali ono zlo koje se krije u ljudima, u prsima ljudi jednih prema drugima Kaže, više pati onaj koji nosi tu zlo, nego, nego onaj kome se učini zlo. Jer takav nema nikad rahat luka. Međutim, kod nas je nekako sve naopako, obrnuto. Pa Oni koji a, suzbiju to još, ali ale kaj se nije... Nema ja, muškosti u sebi. Kažete već, jelija, ja radimo šta hoćeš, ono... Mlakonja, jel? Nisam te stvari uopšte bitne kako će neki ljudi percepirat, jel? Nas, naše postupke, naša djela i također U konaštici, kada se utakmica Sagleda do kraja, vidi se ko je ovaj, uh, Na dobijitku Ali, subhanallah, Allah nas uči uh, Onome što će popraviti naše odnose Što će učvrstiti naše veze Što će izgledati naše nesuglasice I ne samo to, Allah nas uči kroz ove stvari ovaj, Kako ćemo zarati džennet Za kojeg se borimo Kao muslimani Znači, sad stepenca više Kada je veli, a finan, oprostiš mu Ali ima još jedna stepenca Još više. još više ima, znači nije dovoljno ni strpit se, nije dovoljno ni oprostit mu i nije dovoljno sad, ovaj, ni to, nego ima još četvrta stvar, kaže Allah, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah voli dobro čintelje. a znate šta to znači? To znači da ono, da takvom tom koji te uredi, uzmiš hediju, budan neš. <laughs> Učiniš mu, znači, neko dobro. Jer, pazite, to je onaj smisa od drugog ajeta u Kur'anu, gdje Allah kaže, اد فَعْ بِلَّ تِيهِ Pa iza je za koji između te i njega uđava kao da je Kaže ti na zlo uzvrati dobri. Pa ćeš vidjet kako ti onaj tvoj otvoreni neprijatelj postane prijatelj. Neće on možda skontat za dan, sutradan odma. Znaci možda će neki skontat, e, ja ću sad njemu to, pa jedno men sutra baba od njega. Ne, al svatiće. Svatiće, neko možda neće. Ali u glavnom ljudi svate komu misli dobro. Ljudi i to je dovoljno. To je dovoljno da kupiš nečiju, uh, uh, pa, uh, da kupiš nekoga u smizu da ti ne čini zulom. Razumijete? I zato, subhanallah, suzbi, suzdržiš se, ne uzvratiš mu, oprostiš mu i plus počastiš ga. E to je ono što uzvišeni Allah traži u nekom našem uh, susretanju, u nekom našem, na, našim odnosima, našim tim ostvarivanjima kontakata, relacija. I mnogi muslimani bi trebali na ovaj način da postupaju. Uh, bilo bi lijepo, dakle, kada bi uh, u našim, našim življenju, u našoj svakodnevnici, u našim tim poslovima, neminovno je da dođe nesuzglasica. Neminovno je da dođe do nesporazuma. Ali kako treba toga? Toga se urišavati. dešavalo kod Ashaba poslani poslanika, sallallahu alaihi sallam. sallam. Desilo se između Alije i Omera, radijallahu anhumama. Ali odmah iz trena, kaže, trče obojica poslaniku ovaj drugim ulicama, drugim mahalama, ne zna se koji je prije došu. Da se vidi šta je dje problem. Da se spusti lopta, da se spusti tenzija, razumijete? I onda su bili spremni da jedan drugom ošuti, pa su bili spremni da jedan drugom oprosti i bili su spremni na kraju da jedan drugom učini hediju, upravo što nas Allah Jalešanohu podučava. Pa eto, to bi bilo otprilike kroz ovaj ajet, a, a, a vidimo kroz te naše odnose da je potrebno da ljudi čini ove stvari. E, nekada nije potrebno e, učiniti nekome nešto specijalno, nešto posebno, nešto toliko veliko da bi te volio. Potrebno je bi samo biti normalan komšija. Eto, tu je potrebno. Potrebno je samo danas, pogotovo u ovom vremenu, potrebno je samo biti e, takav komšija da ne činiš zulom. Eto. Ne moraš mi čak činiti mi dobro. Ali ne nemoj mi smijetat. Ove sad osobine što ste spomenuli, u Koranu, Gjela Zašano pisao, bogobojazne, možemo li reći da je to povezano sa ovom pričom od malo prije, namaz, ko shvati namaz, obavezu, ispravnost namaza i sve ostalo, da možemo ovo postići? Naravno. Naravno. Pazite, e, nagrada za ibadete koje je uzvišeni Allah propisao ljudima, iskrene ibadete, ibadete koji ostavljaju, dakle, koji odgoje čovjeka, koji ga odškoluju, jel, da tako kažemo, duševno, Allah še, no, nije propisao ništa drugo osim dženneta. Ako ima ljudi koji klanjaju, koji poste, koji daju zekat, koji obave hađe, a ilhamdulillah ima takvih u Bosni, mnogo bošnjaka, muslimana, a s druge strane ipak vamo griješe, kao i svi ljudi, jel? Ti ljudi ne smiju ni u kom slučaju prestati da klanjaju, prestati da ibadete, prestati da čine ibadet, Allahutebare kredala, ali se u svakom slučaju moraju potruditi da ih ovaj njehov ibadet odgoji da manje griješe, da manje griješe, inša Allahu teala, za Allahu pomoć, da se najljepšoj nagrade kod njega. Da. E, idemo dalje, još se tiče ankete, sljedeće pitanje je bilo e, koji su razlozi pa nas dovode do toga da smo najspremniji da verbalno na svaki drugi način napada na jedin na drugi. Pa vidite, e, ako bismo mogli napraviti neki presjek, a obzirom da smo tu, da živimo sa, našim, sa ovim našim narodom, sa ovim našim svijetom, sa našim bošnjacima, E, pogotovo oni koji imaju nekog iskustva u radu, nekom e, tom posebnom e, sa, sa, sa džematom, sa ljudima i tako dalje, vidjet će e, da te nesuglasice, ti iskvareni, iskrivljeni e, međuljudski odnosi, uglavnom pođu od onih stvari na koje se ne obraća puno pažnja. Razumijete? Tipa zavidnosti. Za Zavidnost je ovako sad mi kad kažemo, pa nema vjerojatno sad jednog bošnjaka koji ovo gleda da kažemo nisam ja zavidna nikome. Al subhano on u sebi nosi to, vjerujte. To će biti jedna od tema koju ćemo kod Bog da nekada obrađivati, evo da poslušamo anketu. Koji je razlog, evo po tvojem mišljenju, zašto smo mi najspremniji da napadamo jedni na drugi, muslimana muslimana? Pa... Hajdemo reći rad nekog duševnog nezadovoljstva e, i ne uzmamo vjeru onako kako treba, uzmamo neke površinske stvari, ali ne zalazimo u, u suštinu vjere. U suština vjera je znači, mir, sloga, nekako da, da budeš vedar prema svakome, a ne, nema ljutnje. Mislim, mi, mi puno sudimo drugima što mi ni ispa kad je ništa samo jedan sud i što jedan pjesnik dao rekao samo bog može sud to je samo lah može sud jo zato što smo možda malo previše ograničeni više nego što bi trebali biti bjerski ili... ha jo i verski i politički i svakako. najed pa to s, s, ima i toga Zato što ljudi idu više nego što dopire njihovo znanje u kritikama. Pa verovatno zbog, verovatno nismo dovoljno svesni, a svest je usko povezana sa znanjem. Mislim da muslimani, prvenstveno ta dekadenca potiče od neznanja i nedostatka obrazovanja. Kao što znate, prvi bio je bio ikra, uči, čitaju ime gospodara, obrazovi se, nije bio čak ni reci Allah je jedan. E, tako da mislim da bi muslimani više izučavali veru da bi, im, da bi im se ta svijest podigla pa bi suklavno u toj svijesti bili, bilo manje netrpeljivosti, bilo manje gjaza među muslimanima. Mislim da prvenstveno ta netrpeljivost e, polazi od ove činjice e, o neznanju, o predrasudama, o drugačijim frakcijama. Što smo mi dopustili da se e, drugi e, narodi, drugi ljudi znači, e, koji žele da razdruje islam u svijetu, znači što smo mi dopustili da li se opletu u naše veze. Pa uzrok toga jeste ovaj neznanje, neznanje, ljudi ne uče, nego samo slušaju što drugi pričaju i posle na osnovu toga ne znam da li je istin, da li nije. Pa ne znam, možda ima ljubomore, možda ima zavis neke u vezi, ja možda i to nekako, možda neko uspije, možda... Danas ima puno ljudi koji čitaju knjige, uzmu znanje, izađu na televiziju svašta buba, ali nisu razumijeli to znanje, jer ne može... Ček, ček dođi pročitaj sve knjige stomatologije, najvažna popravlja zub, mora to učiti pred ulemom. Da znači, će a tamo nema što pokazati, da razumijeva vjeru. I onda kako zovi pravil, pravilnim razumijevanjem vjeri rešavao probleme. Pa lako, ova čaršija ima puno va, na evajiza koji drže đrsove i sve, alhamdulillah, znanja više nikad više nije bilo. Samo malo fali bogobojaznost što je prije bilo u prijašnjem dobu. <laughs> to je to. Vlast neki komunizam oni imaju, al teško isčerat to iz dna, A ne Ali sad ova omladina što se ove omladine, one su realni korekti, ne. Sam da kima da žive u danas, da se su trajte. Ja. Hvala, hvala. Ja smo malo više otuđeni nego što bi trebali biti. Ne, ne fali nama neke srdašnosti ili takvi stvari, u stvar, ta srdašnost kao postoji sad, kod nas je uglavnom onako naštimana, vještačka, ne je prirodne, ne je ljubavi dovoljno, među moslimanima, ne družimo se, evo čak i dođemo u džamiju, raspijemo se odmah, poslije namazan, nema nas nigdje. Slabo se sastajemo. Nerasumivanje, znači vjere, nepoznavanje vjere, tijelo stvari duhovne dimenzije, treba, znači, naglasiti duhovnu dimenziju koju jedan čovjek mora, znači, kod sebe izgraditi, znači, raditi na sebi, da bi sebe popravio, ali bi bio jedan normalan, pošten, dobar musliman, da ne bi drugom zavidio, želio zlo. Kad bude više takvi u društvu, onda će ako ovog I nama je bil bolje svima eto. Pa ja mislim da je to najviše, zato što smo uh, malo čitamo, neobrazovani smo. Prvenstvo ja polazim od sebe, pak, ali ja, hvala Allahu, ja se trudim na razne načine, pitam učene ljude kako treba da se, da se opodi po islamu, po, po šerijatu, po loga se pridržava. Nači opće da izabrali naše ljudi on govori naš musliman lopovana, nije lopov, znači. A zaborave 92. u 3. i i 5. znači koji su nas pucali. Oni nedostatku ovaj svijesti o islamu i o imanu, naš, naš iman diktira kako imao mišljenje prema bratu muslimanu. Spremni smo brata govoriti, potvoriti. sva što reče za njega u stvari sve to proizilazi iz našeg neznanja o islamu. To naš naš resul ovaj poslanik Boži poslanik nije radio A mi radimo, znači nemamo dovoljno znanja o islamu i o tim stvarima. Odgovore na ovo pitanje, možemo reći da je, evo, s moje je bilo zadovoljavajuće, da. da li ste vi a, pa prihvatili ja... sve ovo što su da. oni... Možemo biti sretni ako ljudi, ako je uistinu ovako na terenu, ali obzirom da je riječ o mladim ljudima, moguće da, da, da je da su njihovi odnosi još ne neiskvarni i tako dalje. A, ono što smo na početku emisije e neka spomen. Dakle situacija na terenu zna biti e, vrlo često zabrinjavajuća u pogledu tih odnosa među komšijama, muslimanima među e, čak rođenom braću, rođenom braću i rođenim sestrama. E, šta je gdje je problem? Znaci e, možemo kazati da je to i zavidnost. Možemo Oni su navodili ljubomora i zavidnost i nepoznavanje vjere i dovoljno. Tamam tako. E, glavni problem je u tome da se dakle svati e, suština vjere da se svati uh, potreba, da se vjera ispravno nauči, razumije i, i praktikuje. Jer, pazite, vjera koja se zna i koja se nauči, a koja se ne živi, donosi proklijestvu. Zapamtite. Uh, zato, subhanallah, uzvišeni Allah u Koranu kaže لِمَ تَقُولُوا نَمَا لَتَفْعَلُونَ Zašto jedno govorite, a drugo radite? كَبُرَ مَقْتَنَ عِنْدَ اللَّهِ نَتَقُولَ مَا لَتَفْعَلُونَ Kako je to Allahu mrsko i odvratno? Kako je to Allahu mrsko i odvratno? Zar neko može očekivati da sa vjerom koju zna i koju je naučio ima informaciju, a ne živije, da ne očekuje da to ta njegova vjera ne bude mrska Allahu? I zato, subhanallah, Uzvišeni Allah, ako, ako čitamo pažljivo Kur'an, vidjećemo da uglavnom uz iman i vjerovanje veže i dobro djelo. Odnosno, rad po toj vjeri. Rad po toj vjeri. I u svemu tome, dakle, pocrtavamo, posebno je važno, da se vjera svati kao nešto što je e, e, naš život kojeg živimo. I u kući, i na ulici, i na poslu, na radnom mjestu, i na svakom drugom mjestu, živimo iskreno i istinski robujući svom gospodaru onako kako nam je on naredio želeći njegovo zadovoljstvo i njegovu naklonost u svakom drugom slučaju kada se ovjeri zna kada se ovjeri samo priča kada se ovjeri samo uh, govori i špekuliše to namjerno da ne će dovesti do Allahu te bareke te zadovoljstva i zato ako, zato je poziv našim muslimanima da se okrenu Praktikovanju vjeri. Pazite, naši stari ljudi koje mi pamtimo, koji ih sa sjećamo i o kojima sa nostalgijom pričamo, o, o, o, o, kada govorimo o njima osjećamo neko uživanje. Stari bošnjaci sa nekih najudaljenijih mjesta, uh, misleći na, na, na neka pogranična područja, na neke, uh, neka sela uh, daleka, od svi, bilo kakvih komunikacija jel, sa, sa, sa gradovima, sa nekim centrima. Ljudi koji su bili neuki, neobrazovani, sve, ali je bilo e, uživa, uživanje danas slušati o takvim ljudima, o njihovim životima. Mi to možemo svjedočiti ako, ako sjednimo sad sa sredovječnim ljudima da pričamo i njihovim sjećanjima na takve ljude. Zato, zato što su živjeli vjeru. Pasite, mi možemo svjedočiti te ljude koji su govorili da se e, ko, koji su ob... Brisa li Tanjir svojom rukom da ne ostane mrva na Tanjiru? Mi možemo svjedočiti uh, priče i kazivanja uh, o, o nanama starim koje su u tri na, na, na večer uh, znali zaspati, suđe ne smije ostati naopra, naopran u kući. Što zato što se šetan hrani time? oni što nisu učili u medresama, nisu učili na fakultetima, nisu imali internete, nisu imali današnje Google pa da proguglaju tu. Ali jednostavno ono što su što im bilo od njihovih roditelja, od njihovih tadašnjih uleme rečeno, oni su to živjeli. I zato je bio haif, zato je bio bereket u kući. Sjećam se jednog starog djede, ovaj koji je tako bio pobožan dobro, pobožan, i kada smo otišli kod njega na jedno selo na na jednu kafu, bio je nešto slab, okupio je svako jedan lijep, ovaj broj nas koji smo željeli da ga slušamo i da ponešto naučimo od njega. I ovaj, neko je od prisutnih na kraju sjela rekao, pa eto ja ću, kaže, vidjet sa svojom suprugom i sa svojim porodicom, ovaj, hoćemo li se moći kod mene sljedeći put ovaj, okupiti da sjelimo. E, ne, ne, kazu, ne, ne govoreći ništa dakle loše o tome da treba konsultovati suprugu i djecu i porodicu, ali tako ga je pogledao sa, ono, neću reći prezirom, ali sa žaljenjem. Uh, i, i kazao je kada naši odnosi uh, bratski i kada ova sjela od, u kojima se uh, čini hajri dobro spadu na to da moramo pitat čak i oni najmlađe svoje ukućane nismo na dobrom putu jasno, evo uh, pred samim krajem ostala nam još odgovor na jedno pitanje da li ima uh, da ne pričamo s nekim a to je malo malo pa česta pojava pa da vidimo što su naši sugrađani rekli Uh, Jel ima da možda vi s nekim uh, ne pričate muslimanom da ne razgovarate ne, sa njim? Nema, ja pričam sa svakim, meni se svisti, svi smo mi ljudi od krvi i mjesa. Znači, ja li što ja nijedan jedan musliman s kojim ne pričam, znači gledam da, da riješim znači, sve znači, što se može riješiti znači, pričom, to ja mislim najbolji, jer znamo je sam Boži postavni kaže, znači musliman ne smije da bude znači, u Zavad najmanje tri dana. Arčeba znači, da se pomiri, znači to je treba da bude odnos između namusmanma. Znači ne smije biti svađe i nema nikovski sam posvađa. Ne falalo. Ne. Ja jer musliman više od tri dana ako ne priča sa bratom muslimanom, znači to ne valja. To je pogubno. Znači možemo se ne je da, da se ne slažemo u nekim situacijama, al ne vidim razloga da da, da ne pričamo i da se dijelimo, da se dijel... Ma nema, ja. ako ima ako nek' se javi, nek' me nađu teretane. <laughs> sam, možda propast ali eto nema, nema s nekim ne pričam ne naravno znamo da je zabranjeno uh, ne pičati sa bratom muslimanom tri dana, nakon tri dana naša dužnost je da mu nazovemo selam, ako ne odgovori na selam onda ta odgovornost znači spada na njega nema, fala Allahu, fala Allahu ja da se br brzo naljutim ali još brzo da se razljutim hvala Bogu, nema, takvi nema treba bi se svakim dobar Poštovat. Najveći probam, problem među muslimanima je na jednoj, da kažem, u jednoj, na jednoj, u jednoj duhovnoj dimenziji. U stvari tu je šetan i nevs koji nastoji da, da ljude zavode. To je najveći problem među muslimanima danas, što oni jedni drugi ne razumiju, neće da razumiju, neće da poštuju, znači ne uvažuju uvažu, uvažu mišljenje drugog. Nema, fala Allahu, nema. Jer baš znamo onaj hadis Božeg poslanika da musliman sa muslimanom ne, ne, ne smije biti duže u, u, u zavadju od tri dana, tako da poštojmo to. I ako se nekim zavadimo, dva dana, treći dan smo mirni. Nema, pričam sa svima na svijet s kojima znam pričati, čiji jezik znam. Musliman i nemusliman, nisam. Pa prvo da kažem ne ja. Možem... Bude možda nekim usmijenak koji se naljutim, ali, što kaži, sallam vjernih se brzo naljuti, a još brže odljuti. Tako da stvarno to tako bude, ne znam, ne, ne mogu da zadržim ljutnih prima kome. Evo, po njihovim odgovorima sveštima. Pa da, eto, kon, kon, konstatujemo opet uh, ono što smo i na prošlo anketno pitanje uh, spomenuli, da ipak često je situacija i slučajeva da, da i nije tako baš sjajna, sjajno jel, na terenu u tim nekim konkretnim međuljuskim odnosima. Ali spomenut samo hadis poslanika sallallahu sallam koji je verodostojan u kojem se kaže haqol muslima alel muslimi sito. Musliman prvom muslimanima ima šest obaveza. Spomenut samo, evo, Bar prve dvije koje je jasno ili ilustru šta je musliman najmanje dužan učin prea musliman. To se ne smije zaobići. Treba da se preispita svako ko radi suprotno. Iza lakitehu fesallim alaihi. Kada uh, ga sretniš da ga poselamiš. Ua ida de'ake fe'ađibu. Kada te pozove da da mu se odazoveš. Ua ida stansahake fensahlehu. Kada zatraži od tebe da mu posavjetuješ. Yes. Da ga iskreno posavjetuješ. Jasno. Da vas nagradi na vašem gostovanju, što ste vam ovako uh, prelijepo objasnili. Uh, ako smo se zabrinuli, onda mislim da smo pono, pono pratili vaše izlaganje do neke naredne misije, družnje sama, svako dobro. Hvala vama na pozivu i da vas Allahem mm. da liše nagradi najlješnog nagrada. Uh, Poštovam gledatelji, nadam se da smo se zabrinuli nad promenstvom našim stanjem. Dali smo onaki kak treba da budemo, s jedne strane, a s druge strane da li imamo pri sebi onoga što nevalja, što radimo, jer opet to nama neće biti od koristi jer ćemo podijeliti, ako budemo imališ na dobri dijela, podijelit ćemo ovako, kako nam rekao Hafice. Nekako nastavka ove teme u narednoj emisiji, ima ćemo priliku da poslušamo nešto više o licemjerstvu, odnosno iskrenosti, pa eto, ja je željno čekam, a nadam se vi. Do naredne misije sve najbolje i assalamu alaikum, rahmetullah meu obrigado mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.